A király első esküje Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak, esküszöm az égre, az égistenére, bántani nem foglak. Petőfi Sándor, a király esküje Részlet Hunyadi és hívei természetesen igyekeztek vigasztalni a királyt és biztonságát valamilyen módon szavatolni. Elhangzott, hogy ötödik László voltaképpen csak mostantól lehet igazi király, hogy megszabadult az átkos cillei gyámkodásától, és önálló döntéseket hozhat. A falakon túl táborozó birodalmi zsoldosok nyugtalankodni kezdtek, ám a király üzenetére, mi szerint biztonságban van, nem esett baja, lecsillapodtak valamelyest.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 A bal oszparjet álén lyukasztott helye látszik. Dr. Göbjös Péter meghalt a cselszövő Erkel Hunyadi László operájának oszteológiai vonatkozásai. Én Oszteológiai Közlemények 2015. 1 2. 20. oldal. Vélhetőleg még ekkor tett először esküt 5. László Hunyadi Lászlónak, hogy nem áll majd bosszút rajta és családtagjain célei úrik meggyilkolása miatt. Megjegyzendő, hogy fehérvári fogsága alatt a király bármit megígért volna, csak hogy még egyszer szabadon engedhessék. Aéna szilviusz későbbi levele szerint a keresztény világ nem ütközött meg különösebben az eset miatt. Sőt, az a vélekedés vált uralkodó miszerint Hunyadi László nem kevesebbet használt a közügyeinek ezentette, mint Attya a törökök megverése által, mivel Mahomed és a gróf egyaránt ellenségei voltak a vallásnak. Az külső, ez belső. A. Szilviusz, epist! 253. 785. A továbbra is Andorfehérvár falai között tartózkodó király a következőkben elrendelte a birodalmi sereg hazatérését.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 Fegyveres kíséretet azonban immár szinte csak a hunyadiak katonái jelentettek.